Suomen kansalaisuus. Ruotsin vallan ja autonomian aika. Kansalaisuus on henkilön jäsenyys valtiossa. Ruotsin vallan aikana kansalaiseksi pääsy oli säädeltyä vain porvarielinkeinon harjoittajien kohdalla. Muutoin kansallisuuden saantiperusteeksi riitti maahanmuutto ja aikomus jäädä pysyvästi. Vuoden 1772 hallitusmuodon mukaan ruotsin alamaisten oli kuitenkin tunnustettava evangelisluteerilaista oppia. Autonomian ajan alkuvuosikymmeninä kansalaisuuden saanti tapahtui siten, että ulkomaalainen kirjoittautuu Suomessa johonkin ammattikuntaan. Aatelinen tai säätyläinen vain asettui maahan asumaan pysyvästi. Venäläiset tarvitsivat Suomeen asettumiseen luvan keisarilta. Maaliskuussa 1858 annettujen Venäjän Suomeen muuttavia alamaisia koskevien asetusten jälkeen Suomen ulkomaalaiset ovat jaettavissa neljään ryhmään. 1. Ulkomaalaiset yleensä. 2. Venäläiset kauppiaat, porvarit ja Venäjällä asuvat ulkomaalaiset. 3. Armeijan palveluksesta eronneet sotilaat ja matruusit sekä heidän perheensä. Sekä neljä. Venäläiset, aateliset ja säätyläiset. Ulkomaalaiset sekä venäläiset, aateliset ja säätyläiset lähettivät keisarille osoitetun kansalaisuusanomuksensa Suomen senaatin talousosastolle. Senaatti antoi asiasta lausuntonsa ja toimitti anomusasiakirjat valtiosihteerin virastoon keisarille esiteltäväksi. Asia palasi senaattiin ilmoitusasiana. Muiden venäläisten anomukset eivät käyneet senaatissa, vaan ne toimitettiin Läänin kuvernöörin ja Suomen kenraalikuvernöörin välityksellä keisariratkaistavaksi. ratkaistavaksi. Näin varmistettiin se, että Suomen kansalaisiksi pääsivät vain ne venäläiset, joilla oli lupa muuttaa pois keisarikunnasta. Näistäkin hakemuksista tuli kuitenkin ilmoitus kenraalikuvernöörin kanslian kautta senaatille. Palveluksesta eronneita sotilaita lukuun ottamatta Suomen kansalaisuutta hakevien oli saatava anomukseensa keisarin hyväksyntä. Uuden kansalaisuuden saaneet, poikkeuksena Venäjän alamaiset, tekivät uskollisuuden valan. Venäjän ulkomaalaisten sekä venäläisten porvarien ja talonpoikien oli kirjallisesti sitouduttava muuttamaan ja jäämään Suomeen. Sitoumusta ei vaadittu venäläisiltä, aatelisilta ja säätyläisiltä. Huhtikuussa 1904 annetun säädöksen mukaan kansalaisuusanomuksia ei enää toimitettu keisarille, vaan senaatti ratkaisi ne kuultuaan ensin Kuvernööriä. Helmikuussa 1910 julkistettuun keisarilliseen määräykseen nojautuen Senaatti lähetti jälleen kansalaisuusasioita käsiteltyään kirjeen ja osan anomusasiakirjaista kenraalikuvernöörille jatkotoimenpiteitä varten. Autonomian aikana Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita käsittelivät Suomen suuriruhtinas, valtiosihteerin virasto, kenraalikuvernöörin kanslia, senaatti ja lääninhallitukset. Kansalaisuuden myönsi käytännössä senaatti jonka arkistoon hakemusasiakirjat lopulta yleensä päätyivät. Autonomian ajan alussa kansalaisuusasioiden valmistelu senaatissa kuului kansliatoimituskunnalle, joka helmikuussa 1814 sai oikeuden antaa Suomen alamaisille virkamiehiä lukuun luvan muuttaa Ruotsiin. Siviilitoimituskunta käsitteli Suomen kansalaisoikeuksien myöntämistä ja maastamuuttolupia koskevia asioita vuosina 1869–1888. Sen jälkeen kansliatoimituskunta käsitteli jälleen mainittuja asioita neljä vuotta, kunnes ne annettiin oikeustoimituskunnalle. Kansalaisuushakemukset liiteasiakirjoineen löytyvät yleensä anomusdiarien avulla Senaatin talousosaston yleisestä anomusaktisarjasta. Diarimerkinnät niistä on tehty myös asiaa valmistelleen toimituskunnan anomusdiariin. Kenraalikuvernööriltä ja valtiosihteiden virastolta senaatille saapuneista kirjeistä diarimerkinnät ovat kirjediareissa. Kansallisuusasioihin liittyvän kirjevaidon hoiti asia kulloinkin valmistellut toimituskunta. Senaatin käsittelystä toimituskunta kirjoitti kenraalikuvernöörille. Jos kansalaisuusanomuksen tekoaika ei ole tiedossa, asia voi etsiä Anojan nimellä Senaatin talousosaston pöytäkirjahakemiston avulla pöytäkirjoista. Venäjän vallan aikana Venäjän keisarikunnan kansalaiset, jotka olivat palvelleet Suomessa, saivat vuoden 1858 asetuksen perusteella Suomen kansalaisuuden. Vuonna 1899 todettiin, että Suomen kansalaisoikeuksien hakua koskevaa järjestystä ei sovelleta niihin keisarikunnan syntyperäisiin asukkaisiin, jotka ovat olleet tai ovat palveluksessa suuriruhtinaskunnassa, koska tämä jo antaa heille lain mukaan nämä oikeudet. Vuoden 1912 yhdenvertaisuuslaki teki Venäjän kansalaiset oikeuksiltaan yhdenvertaisiksi Suomen kansalaisten kanssa. Autonomian aikana Venäjän alamaisilla oli oikeus hankkia ja omistaa Suomessa kiinteistöjä. Asetuksen mukaan tämä oikeus puuttui muilta ulkomaalaisilta ilman erityistä lupaa. Elinkeinon harjoittamiseen ulkomaalaiset joutuivat hakemaan luvan kuvernööriltä. Erityistapauksissa ulkomaalaiset pääsivät koulujen ja yliopistojen opettajiksi Suomen kansalaisuudetta. Yleensä Suomen kansalaisuus oli ehto Suomen valtion virkoihin pääsylle. Venäläisten kohdalla tästä poikettiin etenkin korkeimmissa viroissa jo ennen yhdenvertaisuuslakia. Itsenäisyyden aika Itsenäisessä Suomessa kansalaisuusoikeusasiat ja maastamuuttoluvat kuuluivat aluksi vajat pari vuotta oikeusministeriölle. Toukokuussa 1919 kansalaisuusasiat siirrettiin sisäasiainministeriölle. Vuoden 1920 kansalaisuuslain mukaan kansalaisuushakemus jätettiin valtionneuvostolle osoitettuna tasavallan presidentille. Hakemukseen tuli sisältyä selvitys hakijan aikaisemmasta kansalaisuudesta, hakijan ja mahdollisesti samaan hakemukseen sisältyvien perheenjäsenten iästä, maineesta, uskonnosta, terveydestä sekä Suomeen tuloajasta ja asuinpaikkakunnasta. Ennen päätöstä asuinpaikkakunnalta pyydettiin lausunto käytöksestä ja varallisuudesta. Suomen kansalaiseksi hakija katsottiin kuitenkin vasta maaherralle vannotun valan jälkeen. Niinpä lääninhallitukset pitivät rekisteriä uskollisuuden vannoneista Suomen kansalaisuutta hakeneista. Rekisteristä löytyvät seuraavat tiedot: kansalaisuuspäätöksen päivä, hakijan sekä hänen puolisonsa ja alaikäisten lastensa nimet, ikä, maine, uskonto, asuinpaikka ja uskollisuuden valan vannontapäivämäärä. Läänin hallitus lähetti rekisteristä otteen asianosaiselle henkikirjoittajalle ja seurakunnalle sekä kuukausittain valtionneuvostolle. Vuoteen 1929 saakka kansalaisuusanomusaktit sisältyvät Kansallisarkistossa Valtioneuvoston yleiseen anomusaktisarjaan ja mainitusta vuodesta lukien sisäasiainministeriön anomusakteihin. Asiassa tehty päätöspuolestaan on asiaa ministeriön päätöstaltioissa, josta se on etsittävissä päätöstaltiohakemiston tai anomusdiari merkintöjen perusteella. Venäjällä autonomian aikana oleskelleet Vietarin passiviraston asiakirjoihin merkityt suomalaiset olivat kaikki Suomen kansalaisia. Vuonna 1928 tuli voimaan laki Suomen kansalaisuuden menettämisestä. Sen mukaan, jos Suomen ulkopuolella syntyneellä Suomen kansalaisella ei koskaan ole ollut kotipaikkaa Suomessa tai hän ei ole suorittanut asevelvollisuutta Suomessa, taikka ei ole opiskellut täällä vähintään kaksi vuotta Suomen- tai ruotsinkielisessä oppilaitoksessa, menettäähän Suomen kansalaisuuden saavutettuaan 22 vuoden iän, ellei tasavallan presidentti hakemuksesta ole asiasta toisin päättänyt. Näin kaikki siihen mennessä Suomen kansalaisuutta anomatta jääneet Neuvostoliitossa asuvat suomalaiset menettivät Suomen kansalaisuuden. Vuoden 1941 kansalaisuuslain ja asetuksen mukaan kansalaisuudesta päätti tasavallan presidentti sisäasiainministeriön esittelyssä. Päätöksen valmisteluasiakirjoihin sisältyvät lääninhallituksen, kunnanvaltuuston, valtiollisen poliisin ja paikallispoliisin lausunnot. Lääninhallitukset olivat suomen kansalaisiksi otettujen rekisteriviranomaisina helmikuusta 1920 Heinäkuuhun 1968. Ne pitivät kansalaisuuspäätöksistä rekisteriä, johon vuoden 1941 säädösten mukaan merkittiin päätöspäivä, hakijan ja kanssahakijoiden nimet, ikä, uskonto, asuinpaikka, entinen kansalaisuus ja päätöksen rekisteröintipäivä. Kansalaisuuden alkamisajankohtana pidettiin kansalaispäätöksen rekisteröintiä lääninhallituksessa hallitus toimitti otteen rekisteristä henkikirjoittajalle ja seurakunnalle ynnä sisä- ja ministeriölle sekä valtiolliselle poliisille. Sisäasijainministeriö piti luettelua kansalaisiksi ottoa koskevista päätöksistä. Suomen kansalaisuuden voi saada joko syntymän tai niin kutsutun legitimaation perusteella hakemuksesta ja ilmoituksesta. Legitimaatio merkitsee sitä, että Suomen kansalaisuuden saa avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, jonka isä on Suomen kansalainen ja äiti ulkomaalainen. Mikäli isyys vahvistetaan, vanhemmat solvivat avioliiton ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta ja lapsi on vanhempien avioituessa naimaton. Hakemuksesta Suomen kansalaisuuden voi saada hyvämaineinen hakija, joka on yli 18-vuotias, on asunut Suomessa vähintään viisi vuotta, osaa Suomea tai Ruotsia ja hänen toimeentulonsa on turvattu. Kansalaisuuspäätöksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen. Suomen kansalaisuuden menettää henkilö, joka saa vieraan valtion kansalaisuuden. Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen menettää Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täytettyään jos hänellä ei koskaan ole ollut kotia Suomessa eikä hän ole oleskellut Suomessa yhteenkuuluvaisuutta Suomeen osoittavalla tavalla ja hän on myös vieraanmaan kansalainen.